Заспівала далі. Ми з сестрою сироти. Батько давно помер, а відчим був заможним паном. Але згорів, коли пожежа була. Ми з матусою на вулиці залишились. І поглянула беззахисно. Відпустіть мене, ясновельможний. Я нічого поганого не зробила. Всі так кажуть, посміхнувся той. І отримав у відповідь два вогняних залпи з під кучми сплутаного волосся. «Я? Не всі!» «А хто ж ти? Як тебе звуть?» Вона видихнула дві ноти. «Дуду!» «Дуду? Фії! Псяче ім'я!» «Ви не дослухали, пане?» Гордовито промовила вона. «Моя мати – правнучка грецького магната, сеньора Дечеліча, чий рід належить до цісарської родини Панталеса Маврокодатта». Розмова почала веселити його. Отже, я маю справу зі спадкоємницею візантійських імператорів, картинно вклонився він. Саме так ясновельможний, незворушно відповіла вона, бо скамп не зміг вгамувати реготу, через що келих, який він щойно збирався спорожнити, здригнувся в руці. Ви зіпсували свою сорочку, пане, спокійно мовила вона. Дійсно, припинив реготати він і несподівано запитав. Їсти хочеш? Вона хотіла їсти. Вона хотіла їсти з позавчорашнього дня, а, можливо, ще давніше, від самого народження, але поважно зиркнула, підібгавши вуста. Зазвичай у нас обідають о третій. І, пане, я... Я звикла переодягатися до обіду. Цього разу пан Боскам Плясопольський сміявся, аж доки не закашлявся. Вона зробила вигляд, що образилася. Повернулася спиною, мугикнула. Так з ним ще ніхто не поводився. Висікти б та відправити до в'язниці. «Здається, нам обом варто переодягтися», сказав пан посол і покликав лакея. «Янош, ця юна пані буде обідати зі мною, а для початку відведіть її до Агнешки, нехай вмиє її як слід, і підбере з одягу щось гідне». Вона ледь стримала зойк і пішла за ненависним Яношем. Коли двері за ним зачинилися, боскам вчергове вибухнув реготом, роздивляючись як на мармуровій підлозі, за краєм килима тануть маленькі відбитки брудних п'ят. Легке репіння і нерішуче покашлювання відірвало пана боскам Палясопольського від споглядання саду перед апартаментами посольства. Витримуючи паузу і тамуючи цікавість, він ще кілька секунд Постояв спиною до несподіваної гості. «Так, очі в неї гарні. На ринку рабів за неї дадуть щонайменше два-три золотих. Але дівка надто дотепна. Чи буде мовчати про те, що він – поважний посол королівства польського? Права рука славетного Сігізмунда Августа займається цим не надто безпечним для репутації бізнесом. Чи вартує ризик цих двох золотих? Бо скам і миттю зрозумів, що прикро прорахувався, навіть якщо цей торг вів подумки самі з собою. Перед ним, скромно потопавши очі, і добре, що тепер вони не заважали віддати належне решті, що становило фізичну сутність цієї небесної істоти, стояла юна панянка в блискучій сукні, з лискучим густим волоссям, що зміїлося по плечах, і спадало на порцелянову шию, тричі закрученими колечками. Корсет стискав талію, котра була не ширша за його зап'ясток, і високо здіймав груди, що світилися у вирізі декольте, мов райські яблучка. Кароль Боскамплясопольський повільно вдихнув, втягнувши повітря востами і ніздрями так тихо, аби нічим не виказати хвилювання, ба більше захвату, котрого давно не відчував. Будучи людиною іронічною і опанувавши легкий трем в тілі, він махнув рукою на накритий стіл. Сподіваюсь, меню вас влаштує. Бланкет з білого м'яса під соусом з вершків та яєць. зупа з садової капусти і бекона. Крудіте зі стебел селери, солодкого перцю, моркви та спаржі. Дякую, мене все влаштовує кивнула вона, оглядаючи білу порцеляну і срібні прибори. Сіла за стіл. Зрештою її не обходить, заради чого поважний пан годує її панськими витребеньками. Він знову ледь стримав сміх. Богиня так жадібно сьорбала зупу, мов вуличний цуцик. «Продовжимо розмову», – сказав він. «Як вам буде завгодно?» Перемерюючи м'ясо гострими дрібними зубками, кивнула вона. «Отже...» Бо скамп напустив на себе суворість і перейшов на цілком природний в таких ситуаціях ти. Поки з тебе робили ляльку, я дещо з'ясував твоя мати грекиня Марія, дружина козопаса з бурса.